Bratři, milé sestry, kdo je Bartolomiej? Známe od něj jen příjmení. V tom seznamu těch apostolů se vyskytuje Bartolomiej a to vlastně znamená syn Talmajův. Tak je to jeho příjmení. <hým> v seznamích Ježíšových učetníků se vždycky objevuje po Filopovi a s ním bývají v legendách spojen. <kly> v Janově evangeliu máme kupotivu jednoho účetník navíc. A ne, že by jich bylo třináct, to ne, ale vyskytuje se tam někdo, kdo nemá příjmení a to je Natanael. Že pocházel z Kány, ano, z toho města, kde pozvali Ježíše na svatbu. Já čtu ten odděl z první kapitoly Janova Evangelia. <coughs> Filip vyhledal Natánaela a řekl mu, „Nalezli jsme to, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci. Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natánael mu námitl z Nazareta, co o tamtud může vzejít dobrého. Filip mu odpoví, pojď a přesvědč si. Ježíš spatřil Natánaela, jak k němu přichází a řekl o něm. Hele, Pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natánel, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fikem. Místře, řekl mu Natánel, ty jsi syn Boži, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fikem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, právím vám, úříte nebesa otevřena a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tolik z Janová Evangélie. O každém z těch dvanácti apostolů se šířily potom různé legendy. Fantastické zázraky a hrozné příběhy o jejich mučernické smrti. Legendy nám ale málo říkají o historických událostech. Říkají nám naopak mnoho o víře. Také Janovo evangelium nemá cíl napsat životopis ani Ježíše, ani jeho učeníků. Ale poví něco o víře a o tom, co vlastně jsou apostolové. Ačkoliv hlavní osoba v tomto příběhu pochopitelně není Natanael ale Ježíš. Je přece nápadne, jak aktivně podíl tam mají učedníci. Evangelista Jan neomezuje na pouhém vyčtu těch dvanácti učedníků. Když Ježíš ji povolává, tak se dějí věci. Hla, vlastně hledá jeden druhého. Nejdřív hledá Ježíš je ten osloví. Filipa a ten zase Natanael jako řetěz Apostolu. Ovšem ten Natánael je vůči Ježíšovi velmi skepticky. o řetěz jako by se tady zastavil. Ježíš přece nemůže být mesiář z Nazarata, co o tamto může vzejít dobrého. Mesia se přece musí narodit kde? No, právě v Bethlehemě. Ale Filip mu předá, předává Ježíšovo pozvání. Říká Natánoelovi, pojď a přesvědč si sám. Tento obraz Ježíšových učeníků Ježíš prvních, Ježíšových prvních učetníků, slouží i nám trochu jako vzor pro celou církev. Církev je řetěz. Jeden říká druhému. Církev spočívá v tom předáváním, předávání tradici a ještě důležitější předávání Ježišov pozvání. A celá církev má být apostolská. Ano, tomu věříme vlastně. Věříme v jednu obecnou a apostolskou církev. Církev je apostolská, církev je pojď a přesvědč se sám. I ten, kdo je skepticky, kdo nevěří na první pokus, který má vyhrady, který přemýšlí Pojď a přesvědč se sám. Takhle může vzniknout víra. A jak to pokračovalo v případě apostola Natanaela? Říkal jsem, že jsou různé legendy, také u Natanaela Bartoloměje, legendy o jeho misijním působení. Dokonce i v Indie a Mezopotámě, který on často šel spolu s tím Filipem, který mu tehdy vyřídil Jiříšovo pozvání. Nejvíc legend vznikly v Kafkazu, v tehdejší země Širván, kde Bartolomej zemřel mučednickou smrt. A celá táto země, dneska ji říkáme Arménie celá země Arméně se odvolává na jeho působení. Ale podrobnosti nevíme. Jedna legenda vypráví, jak arménský král Polimeos měl dceru, která byla tak zůřivá, že musela být spoutána řetězy. Bartoloměj, jakmile o tom uslyšel, vešel ke králi a slíbil mu, že ve jménu Ježíše Krista jeho dceru uzdraví, jestliže on přijme křesťanskou víru. Král ochotně svolil, Bartoloměj se nad posedlou dívkou pomodlil a zbavil ji zlého ducha. A tento zázrak způsobil veliké podivení a král i celý jeho dvůr i obyvatele dvanácti měst uvěřili v Ježíše Krista. To je legenda. No, Bartolomej asi v té době nedělal tolik křesťanů v Arménii. Ale víme, že o něco později královská dynastie v Armenii přijala křesťanství a dokonce na začátku 4. století bylo arménské království první křesťanský stát. Ano, měli tam křesťanskou státní církev. Souvisí to s tím Bartolomiem. Nicméně dneska to tam je a apostolovi dokázali vyřídit, Ježíšovi, Ježíšovo pozvání, Arménu. Nějak. To druhé v našem příběhu z Janova evangelia. Ježíš vidí Natanaela pod stromem. Natanael je skeptický. Ježíš nemůže být mesiář, když se nenarodil v Betlémě. A Ježíš to vyřeší tím, že Přímo ho oslovoje. A má nějakou vizi. Vidí, vidí Natánaela pod stromem. Už dřív, jsem, už dřív, než Ježíš s ním mluví, už ho viděl. Před povolání toho apostola je nějaký vyvolení. Ale co Nathaniel pod Fikovým stromem vlastně dělal? Co jsem říkal o Indie, kde Nathaniel prý také působil jako misionář? Trochu to připomíná událost zhruba pět stáletí předtím. Sedí v Indie pod stromem nějaký Siddhartha Gautama a medituje a pak najednou prožívá velké duchovně probuzený a stane se bodhou. Ne, my jsme v Palestině, ale Natánel pod tímto stromem určitě nejenom seděl a dřímal. Sice nemedituje, ale zřejmě studuje, čte v Biblii, proto Tolek ví o Mesiářovi. Když byl Nathanel také rybář, přesto byl nejenom rybářem, ale také vyznal se v Biblii. Nebo byl dokonce tím, čemu mu Biblii, Biblii říká zákonik. I k tomu najdeme něco v legendách. Pri aramejskou verzi Matoušova evangelia Přinesl Natanel až do Indie. Je to zpráva ze začátku 4. století. Ale prý na konci druhého století tuto knihu Matoušovo evangelium v Indie našel jistý pan Tainos z Alexandrie. <těk> A dodnes patří v umění k Natánalovým atributům vedle mučednického nástroje také kniha. Někdy se dokonce objevil Evangelium s jeho jménem. Natánal Evangelium sám určitě nenapsal, ale měl knihu v zavazadle. Měl to na svých cestách Sebou to Matoušovo evangelium v aramejštině. I to může být zajímavé pro nás. Máme my Bibli, knihu sebou, je jednou, ve kterém jazyce, ale patří to do zavazadla. Když to třetí, Ježíš ukáže Natána otevřené nebe. To je u budoucnosti. Otevřené nebe, třeba tak, jak to viděl práotec Jakob. jakoby žebřík k otevřené nebe, že na tom žebříku lezli nahoru a dolu boží anděli. Ale jo, to je nicméně, to je to, co sliboval Ježíš svým učeníkom. Pojďte se mnou, já vám ukážu spojený mezi nebem a zemí. Ovšem je to budoucnost, je to cesta. Není to na začátku té cesty, ale je to na konci. Tak jsme slyšeli to z té knihy z Jeveny Janova, jak tam prostě na konci všechno bude vidět to nové Jeruzalém, který přichází z nebe dolu. To není na začátku, to je cíl. Cíl apostolová života. Ježíš vidí dál a chce, aby i on viděl dále. I abychom my s odvahou a s nadějí viděli dále na zjevený zkříšeného pána dokonce na otevřené nebe. Svou evangelizaci Bartoloměji podle legendy proti sobě popudil pohánské kněze kteří na něj poštvali králova bratra a zarytého pohana, který ho úkladně zajal, uvěznil a krutě mučil. Bartoloměj byl odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. To znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a posléze ukřižován hlavou dolů. Je to legenda, ale mučednická smrt je nejrůznějším způsobem doležená u všech těch apostolů a spousta dal dalších světců té staré církvy. A křestany byly přesvědčeny, že Tito můčednici už tam jsou, u cíle svého života, tam, v nebesích. Můčednici to viděli, otevřená nebesa. Můčednici jsou blízko pánu. Tolik z legend, tolik z evangelia, ještě jeden dodatek. Nevím, jestli někdo z vás byl letos nedovolené v Itálii. Když přijdete do Říma, tam je jedna budova, který vystav, nech vystavět renesanční papéřovi. A oni si najali umělce, sochaře. Michelangelo Buono Rotiho. A ten vytvořil uvnitř té nové kaple, Sixtínské kaple, kde dodnes římskokatolická církev volí paprže Spousta obrazů a největší z nich je obraz Božího soudu. A to jsem vám přinesl. Je to opravdu zvláštní obraz. Když jste zvykli na perspektivu, a renesanční malíři velice dbali na perspektivu, tak jste zvykli, když je něco blízko, tak je to velké, a když je něco vzdáleno, tak je to malinké. Když stojím tady na země, tak vy tady modlitevně jste velci a co je tam v nebi, to je malinký, to letadlo je malinký, že? Jak je to na tomto obrazu? Je přesně opačný, že? Dole ti blízké lidi jsou malinký a nahoře Kristus s těmi svatými je velký. Oni jsou větší, významnější, a proto tady je v obraze Michelangeloji jako obry. No, a když jsem to vám ukázal, kde je tam ten Bartolomej, už teď víte, kde máte hledat, spíš nahoře. Ten Bartolomej Tomu tomu Michelangelovi leželo asi hodně na srdci. A poněvadž nebylo v té době obvyklé, že malíž udělal na svém obraze nějaký podpis, Michelangelo to udělal jinak. On tam sám sebe zobrazil, ale ne do tváři Bartolomeje, nebrž do té kůže. On byl stjat kůži. A tady světec, apostol Bartolomej, drží v ruce svou kůži a ta kůže má tvář malíře Michelána.